Min ezker gintzaageta eta sari arte hoaikoan laborantzaz mitzatu behar gira Lugamaz eta diru bilketaz ere eta hortarako gurekin dugu Beniat Molin Moz Euskal Herriko Laborantzak ambarako ko Eguno beniat Zire? Bon, Lugama ez ez tatua, kolpe gogorra, nxatu ziste, e, albezain bat e, zeite egiten, baina azkenean ezin. Ez zendako konkretuki, pentsatzen bon, COVIDaren gatik bai, baina e, zer zen jendea ezin ez bildu hori zen? Be, horko krizauren ondurioz, egia e, da neuria iniz bergintuela Lugama baitan bon, jenden babeste hori eta neorgi guziak eta beraz bizikin neke ikusten ginduen hiru egunez gauza horien sortatzia, beraz hortakot dugu, dugu Ben totez, pentsatu uh, lujama minimo bat itia, bizpailu egunez eta hor haitatzia bakarrik behar konferentzia horiek uh, horren itzulian egitia. Uh, filma baten itzulian uh, debate bat sorzia eta larumat daikin egitia alazerxo bat hor uh, lujamari buruz. Eta beraz, azken erabakiak estatuak hartu dituelaik, jala, minimo hori ere ez du zeurtatzen alde. Hori da, inalaguziak inatuzie, baina azkenean, ez zinegin, eh, larunbatuntan alare atxikiko duzue konferentzia bat? Bai, ordean, larunbatian, ara, pentsatu dugu, deurrez ikia beno, jo bezala, hala ede, hor behar gure gomitak mintsaztia, Eta hori eginen dugu uh, laromatian goizeko haketan bideokonferentziaz uh, egin da eta jendek hori uh, segitzen alkote uh, edo zuzenean haketan uh, edo bestenez gero ere uh, logamako webgunean edo bestenez uh, laborantza gamanako webgunean ere. Eta hor uh, a bideokonferentzia jotan hor uh, beharginuen uh, beharginen lauukomiak uh, mintzatuko dira eh? beraz. Uh, haintzin galdera batzu uh, ilorri dizkio, gaiari lotuik aurtengo gaiari lotuik eta ala galdera horiek errantzunak eh, ekarriko eh, duzte eta hor konferentzian behar duzen gauzak ere erranen edo labur bilduko bederen. Laburbilduko zen eta azken finan laburtua da biziki lugama eh, ez erraiteko kendua dela edo ez estatua dela eta xos bilketa bat ere ginen duzu istantea epatuko duguna lehenik, beinat molimoz, zer ondorio badakigu orain eh, lugama zinez zela data finko bat uh, gure egutegian, kasik denen egutegian ez bakik laborantzaren egtegianzego ondorio ezestatzea ez eztatze ma? hastapenetik luema zen gure afen, laborantza amarenko hala laborantza iraunko jarren erakus toki bat eta edan hala haalagu bez egin da. Jendia bildu da publikoa go zen bai sozen gintuen animazion gusietan, Eta, beraz, bon, egia da, uh, laborantzari ez duela xerro kalte haundi-haundik uh, ekarriko, ben ahaleike hor zen uh, zinez memento azkar bat uh, puxat gure laborantzak hamadaren uh, lanain uh, erakusteko alternatibak, ahal uh, bat zen merkatia ere, eta bon, egia da, merkatu horrek uh, gutx eginen duela, biztaen da, hori ondori orzuzen aizanen da laborariatzen dako, hor parte hartzen zutenen dako, Aur, aurten ez da guri izanen na bon, ara e, espero du dagun urtean berriz biherritzen behiz, izan engidela aurtengo tematikan emanazinuten biharko mundua gaurko autua eta johi duzuen oarean erretzen zinuten preseski lugama aurten ezestatu da COVID-e emelitziaren hmm. eta justuki uh, biharko mundua gaurko autua dela eta hori barne-barnean sartzen dela bon, normalki berda egan Ergin duela gai hori hautatia, hastapenian, luramain prestatzen hasi e, bintelaik, eta beraz, e, ala, COVID hori jintzelaik, e, e, pentsatu ginduen, bergin bon, nira gaia aldatu eta zinez beharazkoazela COVID-ari irutia zen e, gai bat hautatia, eta hor e, egia eran, krisat sanitario hortan, e, bon, e, sohtu di dela hemen bedian eskoalerri mailan alternatibatzu, Nola likukua bezalako alternatibatzu, eta guretzat, importantazena ikuste halak. Kriza badelaik, nola uh, berden den uh, segitu, zehautu in behar dien, zenta ezpeita nahi alez guai uh, uh, hartio segitu dugun bezala egiten hal. Eta hortan Barne, bizta nena, bertokiratzeko gai hori biziki zela elikaduraren itzulian, konsumoaren itzulian, eta bai eta ere, laborantzia ekonomiaren itzulian. Eta finitzeko, edo finitzen hasteko, bineat bolimoz, e, beraz egan dugu, eh, asiko duzuela sos bilketa kanpaina bat, zenta lugamak e, ez ustean, ala ere, badu ondorio ekonomiko bat, zerbait irabazten zen lugamarekin? Bai, biztana, bon, lujamak beneficio unaite egiten zuen, eh, urte usiez, ur ikusiz zehiende hilten zen, bon, biztana, on, on, ondori guak badila, bai lujamak erkartearen dako lehenik, zenta bon, hor badira langile bat eta erdi hor lan egiten dutenak eta beraz, alak, karguak hor dira, Na, bai eta ere laborantza gamararen dako, zenta hor parte hartzen zuen a, laborantza gamarak. Eta ondorioz, uh, ala, luhama emaitza eh, bat uh, egiten zuen uh, labronzak amara di, beneficioa bazelaik. Zoma, čo se eh, taz mintzogira Oroha hor or or or egiten madu uh, ham hamala urten uh, mojena, puiskat uh, berita marmila euro itzuli. Eta izan orte batzu urte batzu azkaho, eta beste atzu ala, gutio Eta hor, hazen dut, Baionan urte bat ez arruxarra izan zelaik, hala, han, han ingoen beneficioik egin, baina gero hor bi ahitzen kokatuz geroz, hor egia da balintzak ahire hobiago ditugula demorari begirabeden, eta hor jendia ere ...giten dela eta, hala, beneficioa egiten da. Eta menturaz, urteaz, urteaz, gehi sauz, eta lukamak hartu du gala ere indahandi bat? Ba, ba, ba, urte uziez, eta entzatzen gira berrikuntza batzu e ekartzi aldi oro, deia, gai egin aldetik, hala, gai oroko rak hartzen ditugu, gizartea honkitzen dituena, laborantza ahunkitzen e -e, dituenak, eta entzatzen gira gai hoitaz aldatzea, esta quiero animacionen uh, bidez ere uh, animacion desverinak uh, hala adingusian eta ere bistaena hor uh, agertzen ditugu uh, alternativa desverina kemen eskolarren diren alternativa desverinas ez bakarrik uh, laborantza gaion mena laborantzatik haratago uh, ere eta bera sinaz horra uh, hala jendia ke uh, la queda loramane eta cine hor uh, ikusten du hala uh, kopurua begiratzen duela eta ere azken urte horietan emendatzen ere. Begoita mar hori, euro horiek mongalduak galduak bezala dira, hala ere, entxatuko zizte zerbaiten begeskuratzen erganen dut sos bilketa horrekin, nola, nola pastuko da do nola pasten asia da, Funtzean? Diru biltze kampaina hori urte horoz emaiten du guai, laborantza gamarrak, biztana dirua biltzeko zenta diru hori gure butxetaren euneko hogia egiten du hatxahean Gure butxetaren ere bat uh, egiten zuen, eta guai, uh, bon, butxeta hemen datu da, eh, miluneko butxeta hori badu laborantza gamaran, eta emailea, eh, fein, susten gatzailek, eguneko eh, gogeia segortatzen dute, eta berat, guretzat biziki importanta da dirubiltze uh, kampaina hori, Eta beraz, hauhten uh, uh, deliberatu dugu. Lugama uh, ezbaitzen uh, egiten, hatxarien erginakien ono, bena halam, lugama kipi bat uh, izentzenetik, uh, gure diru biltze kampainia hori, lotxia lugamari Eta beraz, hala, uh, dien diak sustengatzen ahalko du, bai luhama, eta bai eta ere, uh, laborantza gambara. Eta hor, uh, bon, jadaguk uh, baginduen uh, dilako dilatzen, diru uh, eskaintza horien biltzeko web webgunean no? hor, eta beraz uh, jendek uh, emaitzak egiten alduzte uh, web, uh, webgunetik pasatuz, edo bestan ez ere egiten alduzte, uh, edo laborantzak amara edo lujama elkarteari nola bakutsak uh, hautatzen duen, beren ahalen arabera, eta ezberdu dugu, ala, uh, lujama erdi zanez, be, beste manera batez, uh, Barte hartuko dutela eta e, diru emaitzat egitia, barte hartzea bada eta gure susten eta eta ere ondoko urtetan Lugama zeurtatzeko manera bate. Hori ganen izun, Beñadolimoz, molimoz ikusiz aurten Lugama ez estatua dela, baduzu esperantza elkartasun uholdea Usaia mainobiskat handiago izan den. Be, esperu du, esperu du, ez dakit, zenta bon, e, ikusten du egoera, ez dela aiz beste sektoretan ere, eta, bon, e, bena, bon, ala, es, e, esperantza horrekin e, gira, eta, ala, behar esperantza atxiki, eta e, zinez gure gure helburia da, ondoko urtetan ere luhamak, luhamak izan dizten, urte e, oro, eta laborantza gamararen lana ere segiradien albeza imat. Ebeniat molimantza, Euskal Herriko laborantza gambarako kopresidentea. Minesker, gurekin izaniko iztuntan eta ondoko egunak arte. Minesker